الحمد <سؤال> لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير اله هدي محمد الله عليه وسلم o šarbrel umuri muhdefatu a u kule muhdefati bida u kule bidat ne lada u kule dalati finna ostalo nam je ostalo nam je još jedan zadnji šart vezan za šartove namaza a to je nijet donošenje nijeta i ima određenih mesijela vezan za nijet pa ću to popunt uzelo pomoći to večerašnje predavanje nijet definicija nijeta kod islamskih pravnika je e, odluka da se učini, uradi, obavi određeni ibadet sa ciljem približavanja Allaha s.w. Znači nijet je skrašena odluka u ovom slučaju u, znači, u činjenju ibadeta sa ciljem približavanja Allaha s.w. Odnosno e, bez nijeta o iđmaul članja ka nije ispravan namaz. Ee znači u bilo kojem stanju, znači bilo kojem stanju namaz da se obavlja bez nijeta, on nije ispravan. Znači ni u jednom slučaju se ne može zamisliti da osoba klanja bez neta. Znači ni jednom slučaju namaz ne može biti ispravan bez neta. Osim ako kada ćemo je da osoba izgubila pamet da je gola pamet, idi to zbog toga spada obaveza sa nje da donese nijet, a u slučaju kad izgubi pamet, ona nije obavezana ni da planja namaz. Pa tako jer je znači jer se planja nje namaza odno i drugih ibadeta vraća uslove uh, da osoba bude pan pa, punoljetna. Vi znate ono kako raspomni o meitec naš znači punoljetna, a u slučaju pametna znači da je uh, da, uh, znači uh, suprotno tome osoba koja izgubi pa izgubi pamet poludi i nije sva svoja neuručudljiva je znači uslov da bi da bi uopšte bila obavezna da obavlja ibadete da bude pametna znači da ima pamet <clears throat> Čim ima pamet znači neizostavni uslov valjanosti ibadeta u ovom slučaju govorimo o namazu je da ima niyet obavljanja namaza i to poučma učenjaka. Što se sve naveda na učenjaka koji su se se četiri meziba, mimo meziba navodili, uh, navodili uh, uh tu taj uh, taj stav, znači da bez niti ta je neisprava na masu bilo kojim stanjem. Naravno obavezanita nam je opšte poznata, mi kada god govorimo o niti, mi govorimo navodimo iste šerijske tekstove a to on u ekolu inscaret veoma umiro dilalahu zalah i inna ma la'malu biniyat hadisote fekondiro domer da je ne prevodim znači to su opšte poznata dva 600 aeti hadis koji se spominju u, na na ovom mjestu kada govorimo o niyetu naravno ovde kad govorimo o niyetu ovde govorimo on niyetu kako ga tretira islamski pravnici a to je ona niyet koji razvaja razvaja ibadet od ibadeta A druga vrsta niyeta je niet, a to je da se radi u ima Allaha dželešana. Kad se radi džipa, da se radi u ima Allaha dželešana. Načisto su dva opšta poimanja niyeta u šerijskim tekstovima i kada se komentarišu hadis po tog hadisa i nema da malo da niat zaista se dijela djela, djela redbu sram niyeta. Znači tu se tu se odno komentar kaže napusti, da pusti da tretiranje, definisanje, govor o njetu se vraća na dva poimanja. Jedno koji se prenosi od učenjaka Selefa, uopšteno, i koje se vraća na akidu, uglavnom, a drugo koji govori islamski pravnici. Znači, ovo prvo govori da ono što se radi o dijela sa kojima se približava lađešanu, da to bude u ime Allaha, a ne u nekog drugog mimo lađešanu, ono što vodi u širk. A mi govorimo sa sa strani ibadeta, Odnosno, od strane islamskih pravnika, kad govori o nijetu, on mislili o nijetu, znači nijet koji pravi razlik između ibadeta i badeta. Znači, jedan je nijet kada čovjek za nijetu da klanja namaz, a drugi je nijet kada za da posti, a treći je nijet kada za nijeti da, posti, nijet za nijeti da, da obavi hađa i to sveća. Znači, mi govorimo o nijetu sa te strane su se rađuski od, od onog klasičnog nieta a to ihlas, da bude ono što radimo, dobri diela, da bude ujima Laha Žilšanu. Znači to je dva osnovna pojmanja njeta, i da nedonimo kod nijih. Uglavnom navodili novi učenjaci, da nema razilaže među, među, islan, među učenjacima o humeta, da je mjesto nieta srdce, znači gdje se donosi nieta a to je u srdcu mimo jezika u svim ibadetima u svim ibadetima nije se donosi u srcu a ne na jeziku osim što kod hađžijevi ćelijanci kažu da je ponekima važik da se izgovori telbia prilikom nije ta hađžam što je tema sa srcem i tu ulazi opet, ulazi opet u nimet znači nema ne nešto da kaže neko Uh, ja nijeti da obavim hač takova taka vidne postup. <gles> uh, On kaže Šejh Oislam ibn Tajmije u svojim fetvama, džumu fetavoda, sti drugi dio des seče stranca. Kaže an fi salati min Izgovaranje nijeta u namazu misli se u prilogom stupanju namaz, kaže je od rujnih navatarija. Leysa min bida'il hasana. I nije odlijepih navatarija. Wa hada mutefakun alaihi bin al-kubaydin muslimin. Kaže, oko ovog ne ima oko ovog su složni muslimani. Nima razila žemi gi Lam yakul ahadu minhum anna jahra viniyeti mustahabun. Vala uva bida'il hasana. Kaže, niko nije rakao nije od muslimana. Ka kažemo se mano misle mislim narodno od nauče uh, na Niko nije rekao od njih da je džah da je izgovaranje nietat musteha preporučeno, niti da je to liepano votaria. Fa man qala zalika faqad khalafa sunnata rasulullahi sallallahu alayhi A ko to kaže uh, je sunnetu poslanika sallallahu alayhi wasallam wa ijma'il a'immatil I ijma' četvorice imama وغيري, i mimo njeg. I još je govorio oko toga i na kraju završava u svoje riječi kaže uh, onaj ko kaže da je od vjere da je propisan da se izdovara nije prilikom, uh, prilikom uh, prije početka namaza da se zanijeti namaz ono poznato kod naše imamo kaže od njeh se traže do učini taubu فَيْنْتَابَوْا إِلَا أُوْكِبَ بِمَا يَسْتَهَقَّ Kaže, ako se pokaje, dobro, jestel, jer ako ne kaže, treba bit kažen onako kako zaslužiti da bude kažen. Zašto da bude kažen? Zato što dolazi s nečim što nije došlo u šarijetu. I zato kaže, na drugom mjestu, naravno, znači, ovdje govorimo o tome, znači, da je izgovaranje nijeta prilikom e, donošenja u prilikom ulazka namaz, Pa makar bilo i, i, i tiho, u sebi. Ne na glas, nego u sebi, da kada ne vidite, ne znam. Košto kod nas ima je. E, to no, e, na mjesto, kaže, Slavim, taj mje, u Na drugom mjestu kaže šeht Slavim Ntajmije, također u svojim petvama. Kaže, lem jankol, muslim, la nebiyin vala anehad min eskadin. nije prednio muslima. Niti od vresnika, niti nekog od njegovih ashaba, nije prenijeto. Kaže, ennehu kad telahfada, a kable tekbir bi lafsi niti. Da je, da je izgovorio riječi, prije tekbira da je izgovorio nijet riječima. La sirven vola džahran, niti u sebi, niti na glas. Ola ennehu amr vedalik, niti da je to, da je to naredio poslanik sam, niti poslanik, niti nekog od ashaba. Kaže, u inel malumi enel himeme u od deva'i mutevahir ala nahli dalike, levkane dalike. Kaže, nima sunnji. Znači, nima sunnji da, da, znači, što poznato, da je uopće poznato, da je takva stvar, motiv, potreba da se ta stvar prenese do nas, da se prenese do nas, da je to, da je to bilo zaočekivati. Nemoguće da je toliko namaza u toliko ovom periodu, a da nije tako nešto preneseno uopšte od poslanika, sad nešto niti od Aschaba. Znači, ne, ne moguće da je, to, da je to u redu, da je to vjerija, da je to bila, a da nije prenešeno kod nas. I onda je a, govorio o tome, znači, o tome, znači, a, ako, ako je to takva, a, takva stvar da nije prenešeno, znači, onda sigurno, kaže, dolazimo do znanja, Da kad neko dođe sa tim dodatkom namazu, da to nije od namaza, da je to novotarija i tako dalje tako dalje. I ovo jasno je jasno, nekje još pa dobro, ovo jasno je jasno. Međutim, buni, zvunča vas, ako vam sad neko došao, pogotovo ovi, jel, pod ovi preobračeni Hanefija, ovi iz naših redova, kaže, ima u knjigama Hanefijskog mezeba, ne znam Hanefijskog, ne učak i Šafijskog, gdje se spominje donošenje njeta riječima. Da, pusti kada Kada bi se lepjali, kada bi što su učenjaci govorili, u knjigar po godini. I to je tačno, ima. a u kojim knjigama? Ovi zadnji 100-200 godina. Ka se svakako prošilo Merzeva svašta. Kao u tih knjigama mogu šet naći i, i stvari koje su za kaburove, novatarije, raznoraznih širkove, mali, i velike, koje su predniti i zapisane u knjigama od potonjih sljedbenika, pitanja koliko su bili učenjaci Merzeva, koji su ubacili to u knjige hanefijskih knjiga. Znači, ne to naći u prvim knjigama, ni hanefijskih, ni čarpe, ni bilo koje drugi mezeva. Da je, da je propisano, da je u redu, da je mu steha bilo najmanj rukaj, da je, je dozvoljno da se izgovara nijed, da se zaniti prilikom ulazka u namaz, prije namaza. Tako da vas to ne buni. A što ti imali kaži, to znači da se to ne prihvata. To nije u redu, to nije ispravo. Zašto? Pa tako, takve stvari imamo ne samo za nir, u knjigama Mezheba, uh, koji su zapisane zadnje vrijeme. Imamo zapisane to da se klanja onih... Koliko se klanjali kata onaj, za vrijeme džumina ovaj, mazano? Poslije džumina mazano? Koliko? Alir, Zuhri, ovo? Poodne. Na? Poodne. Tako, ja, što nature. se klanja poodne? Ne znam, zna, to znam, točno je halifate sad, pa ne znam, upita ja li džuma je. Znači, to je nasilo toga što je kod Anefija o, bilo, bio stav, da je uslov za valjanost džume da, da ga odobri halifa, džumu. Da odobri, da odredi, da se klanja, da dozvoli, ono ko klanja, da klanja, da ima dozvod. Ne ima hali, halife od 24. I onda je postojila upitna valjanost džume pošla na upytnávađa na žumi a mu za svaký slučaj i pôvodný klanet. A pa jedno od toho Boga inšaláda prvod je. Znáči, to on si išlo do tako si došlo do toho. Inak še ješ, pa je, dobro, zapisal nimi knižama, govoril s A jestli o tome govorili prví učenianci, a ne fizikujme zeba. Odebu Haninfej, Mohameda Hazara Šeibanej, Iusufa, Zoferaj, i ostali niko nikdo negovoril ite kako mi govorio ja po duže vrijeme tako ako nema kalifa, ako nema džuma znači, da što spomijam tu stvar. Nač što ako da vas ne buni, znači neke stvari kao se ako kad se kad se razilazimo kod njih argumenta u adejsmo od poslanika Sadao znači Celafa i čak u, u, u, u, u, u učenjaka mezheba prvi učenjaka mezheba učenika aj mama pa neko duže ima, ima u knjigama od ovih potomjih. Od ovih potomjih kako da se podelimo kako je zapisano izložimo na Kur'an i Sunnet. Nema. Ako nema Kur'an i Sunnetu, znači je žalna, ne. Nije van rekli ni vaši prvi učenjaci iz Mezheba. A čak i da su rekli i oni, opet će se to vratiti na Kur'an i Sunnet, ima lo nema, ono i tako dalje. Tako da vas to ne buni, nemoj da neko kaže vidi ova došo priča nam jedna a, a ima tu kod Anefia, ima tu kod drugih. A Mezheba da se spominje, ni. Znači ona aj kod svi posledi Mezheb I sve što je rečeno od bilo koga u mezebu, znači može nas jest na tu stvar, i veš pa dobro je to na naših djima, to je naše, mi je ovako i gotovo, idemo dalje, al. Već ste se tako ne uzaje. Lice si u mezebu treba bit ta, niti mezeba bi otaj, treba biti takav, jel' da sve kad nešto kaže, sakupi u mezebu da je to od vjere i da to treba se mora sljep, ako to nema uporišta u poznatim izvorima šerijata. I da se ukotite ime ne gubimo plaho. Načel se vratimo na net E, znači, osnovna uloga nijeta i smisao nijeta je u stvari da se odredi namaz koji se klanja. E, šta znači odredi namaz? Znači, sa nijetom e, određujemo, da određujemo da klanjamo farz namaz ili na filu. Koji klanjamo, farz, klanjamo farzom namaza? Povodni, akšan, sabah. I da to prilikom nijeta, znači da to imamo prisutno u svome srcu, u svome znanju svoj glavi mozg. Dakle znači, kada zanjetimo, znači moramo to znači moramo kod sebe to odrediti, ili na nafila ili faza kojar fars, koja amasta farsa. I e, i to je taj nit u stvari pravi razlik između e, unutari badeta, između između vrste i badeta. I i čakoje granga i badete. Inače da je to jasno, znači da da je udaje uloga nieta to tog tipa. Došao na posle jel e, ili na ovom mjestu govori se dušan poslije, to kad u stvari, jel? Ovaj, kako se u stvari zanijeti, jel? Na koji način mi trebamo zanijeti, ali možemo odmah to govorit, znači. Eh, kako u stvari neko zna od nas da za je zanijetio? Neko, neki ljudi od toga imaju mesves, ove svjesu, ove oko nijeka, Pa, misli da je, eh, zato je vjerojatno to došlo, ta, ovaj, to izgovaranje, nije to došlo zbog tih vesvesa. Hoće biti sigurno da za ni zanijeti, ajte prije namaza, fakto znači, i tala, ja nijetim, tim ovaj, da klanja radi Allaha dželašanu i tako dalje, taj taj namaz za ovim imama. Sve kar je to nije. To je jasno kod dana ima sunje. A u stvari ispravno da se donosi niyet u na koji način, znači osoba, znači jedan jedan sa način kako znamo da smo zanijetli. Znači osoba koja koja zna recimo da ustane ujtran sabah, ustane da klanja sabah namaz i ode da abdesti, jer zna, jer u, u, u mozgu, u glavu zna da je sabah namaz, ustala od abdesti, ide do abdesti. Sa tim činom je ona već zanijetla. Znači zna šta klanja i zbog čega ustala zbog abdesti. Znači to je, to je nit. Znači nija sad tu nešto posebno, kaže, to uraduje, sad kad dođe prije namazem, on još malo, pa zažmiri, pa neki čak i uslice gledaju, ono, kad nije to pogledalo u srce. Ono, ono da, da, da svaki iz da iz srca dođe, nebiz glavi. Izlučano. Ima ljudi, od toga pravi, ovaj, zaista. Ovaj, imaju, imaju odriženi poremeća, deva, devijacija. i Čak znam osobe koja kad treba klanjati... I, haj, nije nas što ona ima problem sa sobom koja hoće klanjati. Dugo je vremena treba da zanijeti. Nego kad ih pusti, da ona predvodi namaz. Sad ljudi čekaju, nikada za nijeti. Čekaju za njih, šta je bilo, ili tu, ili odšao, gdje, šta je, a on A ta osoba drži ruke, digne i sve op, op, sve, sve hoće da zanijete, ali ne može što je, jer čeka da, da mu naiđi u da sto postup bude ono, da je ja. da zanijetle, šta je zanijetle, prispitus i tako daj, to sve, sve sad nima sunio sam se zna, biti bolest, znači, da to znam biti bolesti, jel? Znači, jednostavna stvar, od toga, od toga ne treba praviti filozofiju nikakvu, neće komplikovat, nego jednostavno ta stvar da mi kad krenemo, kada hoćemo iza iskuće, recimo idemo u meći da planjamo ili ustanemo da uzmemo abdes, I oni samo samo kao to znanje da je nastupio namazsko vrijeme Kindije kinid namaza vidimo abdest znači to je neit ide namaz zato što je nastala namazsko vrijeme kinid znači paljam kinidio i ulagam jeo ja paljam kinidio znači nema tu nešto posebno čovjek mora nešto posebno zamisliti da ispitati ovaj, i, i da da nekoliko trenutaka on razmišlja o tome što hoće da niti e, takav način znači e, on može pričati da sve sve su jako opasne stvari i, Uh, mogu čovjeka umoriti i odvratiti od vjere i svašta morati. Sljedeći kada se treba zanijetiti? Uh, Misi se prije namaza, kada tačno na osnovu da li se zanijeti prizgovaranje tekvira ili sa izgovaranje tekvira ili nakon izgovaranje tekvira. <clears throat> Ona je ko izgovori zajedno sa te pardon, ko zanijeti, znači zaniti u smislu, ovaj da mu duži to u glavi, da planja određeni namaz s, a, neposredno prije izgovaranje tekbira, to mnogi učenjaci kaže da je to da je to najbolje, da je to, da je to osnova, da je to najispranije. Da spoji, znači, e, nijet, da spoji nijet sa samim izgovaranjem e, tekbira, ali da ga kaže prije, da, da zanijeti prije samo izgovaranje tekbira, da je to osnova. Ako bi donio nijet, znači, e, puno vremena prije nego što što izgovori tekbir da oni od znači, nije prije toga puno vremena kako kaže puno vremena znači recimo 15 10 minuta pola sata prije nego što dođe prije što priini i e, kada treba da izgovori tekbir ne radiš plahotovo sa kaže Allahu ekber i to je ispravno nema smjetio tako i to je ispravno znači nema smjetio to jer je već prije toga zanijepio i e, ustao i zna šta hoće i i šta hoće probleme ova treća solucija znači da on izgovori Allahu ekber I onda kada je zgovorio, razmišlja šta je ono klanjano. I onda donosi nijeti. I onda zanijeti namaz koji klanja. To ako se desi, ako možda pripostati da neko, znači, došlo u takvo stanje, da prije, znači, prije samog namaza na određeno vrijeme, nije zanijetio, nije imao vizi, nije, viz, nije razmišljio uopšte sa klanjani. Šta treba klanjati? I kada dođe namaz, sam se Allah Allah, uđe namaz, i onda, kada uđe namaz, onda, onda, konta, koji je ono, bi namaz, je ono? Aha, kinder, dobro. Znači, kinder, idemo kinder. Znači, donio nijet nakon izgovorite kvira. A ta, ta dama je, znači, taj nijet bat, odnosno namaz mu bat. Mora prekinuti namaz. Mora prekinuti namaz i ponovo, znači, prekinuti namaz, ponovo, znači, ovaj, donijet nije za nijet i izgovorite Allah Zašto znači? Zato što ušao namaza nijemo nijet. I tek namazu počne nije, da nijeti namaz. Nadam se da je ovo jasno, ovaj, i da, da, da, da ne treba da bulnijamo. Uh, nakon ovog dolaze nam ovde, uh, neki skup mesela, jako zanimljivo, a to je mijenjanje nijeta na namazu. <kuh> Nijet i mama i muktedije, ono koji klanja za njim, onaj koji klanja sam i onaj koji, uh, koji klanja kao imam I onda ona razlika između nijeta uh, i mama i muktedije, ovaj klanja jedan namaz, ovaj klanja drugi tako dalje, uh, mesele o tom pitanju. Ima tu dosta, znači, malo, ovaj, neko što gledam što je radosti, malo komplikovan, veseli nisi toko komplikovan, koliko, su, koliko je, ovaj, treba sva njihova stanja spomenuti. Pa da krenemo, idem za laopomoć. Znači, promjena mijeta, mijenjanje mijeta u toku namaza. Da li je tu dozvoljeno, kada je dozvoljeno, da li je ispravno, <coughs> da li može i u kojim slučajima može ili u svim ne može itd. Znači, o tome govorimo. Spomenut ćemo ti 6-7 stanja tačnije 5-6 stanja je kojima je moguće da se napravi promjena nijeta. Jedno od tih stanja, znači ima oblike ti, je da se promijeni nijet iz farza u nafil. Čovjek je zanijetio, farza da klanja i toko namaza hoće da, da završi namaz u nafil. Da li je tu spravo nije spravo nijet namaz nije batel, tako dalje. Ili da promijeni, da zanijet, znači, počne na panet i u toku klanjanja farza jednom namaza za u povodnje i to planja klanja povodnje hoće da promijeni nijetu planjanje i kin nije. Jer je pogrišio primjera. Ili sljedeći slučaj. Zanijeti na filu i u toku na file hoće da promijeni nijetu farza. Na stanu, jer je odgovar o takvom stananju. Za sve možemo zamisliti stanje određenja. To se dešava u praksi. Četiri slučaje. Zanijeti neku određenu na filu, sunnet neki, a onda hoće da, da promijeni taj nijet u opštu na filu. Znači, za nijet odklanja dva rekata suneta bilo, uz bilo koji fars, i onda od tog, tog nijeta hoće da promijeni, da klanja dva rekata, hoće da naklanja neku, neki sunet isto, ili da klanja da, da promijeni to u tijetlu meščita, jer nije zajedno za nijet, tijetlu meščita dva krade, i tako da. Dakle. Znači, tu, te tu, tu su, solucije su moguće ili da promijeni, zanijeti, znači toko to je zaniti jednu na filu i hoće da je promijenila u drugu na filu. Možno zamijest da zaniti zanijeti jednu određenu na filu i onda da promijeni nije da bude opšta na fila. U kojim sve ovim slučajima je ispravna promjena nijeka? O ovom glavnom učenjaci su mnogi pisali i spomenuli za ova detaljne stane. Neki učenjaci su uopšte nagovorili u dvije, trećenice neki smo ovo detaljnije. Ne ima ovdje nekih šarijskih argumenta koji direktno govori o toj temi, mislim, govorim, mislim na hadise koji govori da se sličan događaj desi nekome pa da možemo njega se vratiti. Pa dakle, uglavnom, da u svih stanja što sam spovinju, tih nekih šest stanja, može se reći da nije ispravno za ovih šest stanja. Četiri od njih nisu nije dozvoljeno i nije ispravno može se reći bat ili je Za jedan od ti šest stanja može se reći sa, sa dosta sigurnosti da je dozvoljeno ispravno promijenit njete, a oko jednog tog šestog ima razljedažnje. Neki kažu ispravno promijenit, neki kažu da nije ispravno promijenit njete. Pa ćemo spomenuti ta stanja. Znači, prvo ćemo navesti stanja u kojima je Sigurno, znači nije dozvojen promijen, nije i gdje namaz batil. A to je slučaj da se mijenja nijed iz farza u farz. Čovjek je zanijetio farz podne i u toku klanjanja podneva će promijeniti nijed klanjanje farza nekog drugog namazu. Znači, uh, uh, tako promijena nijeta je bate. Što je bate? Znači, batili, znači, uopšte, znači, neračunasko da nije ništa klanjano, niti ispravno ovaj namaz i te ovaj namaz. Ni ono što ga prvi zanijetio, ni onaj što ga tvorio nijete. Iz kojeg razlova će biti uh, Zato što ovaj prvi koji je zanijetio prekinuo ga već, pa, pa je batilio. Prvi namaz, kvars koji počeo klanjati. A ovaj drugi, što je batil? On. Od početka nije, prije tek ni ga zanijetio. U tome problem, znači nije zanijetio, prije tek vira nije zanijetio ta namaza, može se promijetiti Pa je, pa je to neistrano, to je jedan oblik. Drugi oblik, kada je neistrano pa, ovaj, sa sigurnošću, a, a to je da promijeni iz nafile određene u nafilu određeno. Kao što se malo prvi spomenuo. Da zanijeti, da zanijeti, recimo, dva rekata ovaj, sabahskog suneta, pri farza, znači, i da u toku namaza hoće da promijeni to u nijet čega, bilo koji drugog. Teheton mešće da bilo koji drugi namaza određenog. To je baatelj. Zašto je baatelj? Pa zato što, znači, prijetak bira nije zanijetil. Ako ovaj promjeni, prekinuo ga je. A onaj što ga, što ga u namaza, što ga je u njeg, znači nije ga donio nijeku prijet, prijetak bira. Tako je baatelj jedan i drugi. Kao slično kod Farza. E, onda, a, sljedeći slučaj, a to je da promjeni, iz nafili, koje je zanijetio u opštu nafilu planja. Palom upo, upo dana, palom napajenu, planja dva rekata na fili, i ovdje u toku, u toku dva rekata, što ja ne bi planjio, jel dva rekata ona, namaza nekog odriječenog. Dva rekata namaza odriječenog koji imaju stehap, predstavno istihari, napadni mladim, na drugi što ne bi stehape, koji imaju istiharu. I u tom slučaju, znači, nije mu ispravan jedan i drugi namaz. Znači, promjenja nijeta tu ne koristi. Ostaje nam ovdje, ostaje slučaj oko kojih su učenjaci razilaze, nisam spomenuo tako ovaj, još četvrti slučaj, da promjeni nijet iz nafile u farcu. Zanijete znači, odoplanja na filu, bilo koji, svejedno, određeno, neodređeno, uopšteno i tako dalje, i onda u toku nafile hoće da to promjeni u farznom masu. Imarzi učinjaci smo da je povod za to nije dozvoljeno da padne. Ili znači ono što promijeni i onaj namaskoj krinu da padne. Na znači, što tačete stanje kada je pad? Oko kojih slučajeva učinjaci većina učinjaka ili neki kažu da ne prenose ideja Izlazija potoga da ima oko toga da, je, da je da je promjena nije ta ispravna, a to je kada zaneti određenu na filu. I onda u toku te na file promijeni u opšku na file. Kako odeš na film? Ja vam govori, ja da je hoče da poklanja neki na. Opšteno na film, mima da spomeno za sunetarac, mu podana, ovaj recimo, update se hoće dva rekata posle abdesta. I onda kad e klonju dva kada o filmovića, onda kažeš ajde da promenim ja tu u opštu na filmu, na filmu doklanjam ja. U Imala Znači, e, i mijenjanje, zašto kaže da je u redu, ispravno? Zato što nijet s, neke nafile određeni obuhvata u sebi opštu nafilu, svakako obuhvata, znači, sadrži u sebi. Pa tako promjena na nju, kaže, ne, ne utječe na valjanost, na mazatom. Tako da je, znači, e, takva promjena nijeta u redu. Mada se ona rijetko može desati, tako težnije se dešava. Gledanje ono se dešava iz nafile, u farzu, iz farza, nafilu, i ete znači te, ta stanje u kojima je jasno da da je kojoj bi trebalo biti jasno treba znan da ni ispravan promijnit niti debate na nas znači ovo je ta solucija gdje gdje učenjaci kažu da je ispravan ispravna promjena mira ono u čega se razilaže a to je da se promijeni mir iz farza u opštu nafilo znači ovo smo rekli gdje je u redu a to je iz, da se promijeni iz na file je određene u opštu na filu, u na filu, znači uopće. A sad govorimo iz farza, da nije neki farz namaz zaklanja i onda hoće da ovaj da, da, da, da, da promijeni nijet u neku na filu. Tu situaciju možemo zamisliti da čovjek recimo došao u mešćid, e, misli da su klanjali farz namaz. I onda on za nijeti da planja farz namaz. I tamo počeli planja kad vidi ovih ovaj. ovaj uče oči da klanja. Ili skon jel, da će da on isklanja farz, da će klanja farz. I da on sad ne klanju sam farz, hoće da ima nije džemata, onda on da pretvori, nije to zanijetio farz nama da ga pretvori sa ti nije da ga pretvori na filu. I ono zanijeti u sebi da klanja u stvari, dva rekata, na fili, uopšte. Ne tih etomešita, ne sunita, nego uopšte na fili. Znači, to je moguće, še se, se, se moglo desiti? Da namo ispravno. Skupnočeňaka kaže da nam nije ispravno. Promjena tu nije. Zašto iskui razloga zato što rast nekad među farza i na Kao što si kuda čenaka togra, znači, to ukaže, znači da, je, da, je, da se ne može pre, da pretvore da može promijeniti iz nafilja iz farsa na fili u obrnutu. Dobroga skupna čenaka kaže može. Jer je ovo kaže ide sa više na niže. Farz u svoj može sadrži na filu određen ili neodređen. Pa tako da, da, da znači, sila za, sa, sa jačeg i većeg i vadeta na niži, da nema smijednje. Uglavnom, jedno i drugo je, je, mišljenje ima ima nekoliko osnova. Bitno da znate, znači, da su ovo samo ta dva stanja u kojima čovjek može promijeniti niti. Znači, ovo prije što spomenuli, iz, iz, iz, iz određene na file da promijeni u uopštu na filu. U toku namaza, promijeni niti. A ova druga sluča koja ima razileženja, to iz farza da promijeni u uopštu na filu a sve druge solucije promjene nijeta u topu namaza su neispravne i bade. Znači namaz nije isprav. I tako se najvaša naučila. Nauči se najbolje da se naučili što što se čuli da je, da je u redu, a ovo ostalo, znači sve moguće solucije su neispravne. To što se tiče promjene nijeta. A što se tiče promjene nijeta, nijeta, kažemo, nijeta onaj ko zaniti da bude iman, onaj ko zanijeti ko muktedija i onaj ko zaniti da klanja montferite, sam za sebe namaz. Promjena tih nijetova, kada je u redu, kada je dozvoljena. Znači ovo sam druga slučena nekako. Malo pismo govorili o promjena vrste namaza, a sada govorimo promjena stanja, kakvog stanja, stanju, stanju imama, muktedije ili ili, ili, ili klanja sam za sebe, montferite. Pa ćemo navesti nekoliko solucija. Ima jedna, dvije, tri, četiri, pet, šest, šest solucijama. Prva, da promijeni nijed, zanijeti kao imam i da, da promijeni nijed u muktediju. Znači, krene kao imam, a da promijeni nijed, da klanja za, za imam, da li drugi budi imam. Ispravno je to, da je ispravno stavio na osnovu argumenta, da je to dozvoljeno i da je ispravno. Na osnovu hadisa odaiše radi Allah. Hadis je, e, inače, Mutefakun, ali je bilježnik Buhara je muslim, u kojem je došlo, e, načal izgovorio o slučaju kada je poslanik sallalahu, kada je bio jel, pred smrt, kada je bio bolestan. E, Ebu Bekr, poslanik sallalahu sallalahu sallalahu naredio Ebu Bekr da on predvodi muslimane on da ga vjenjao. Pa moj narijio po sam niksad znači da on da bude imao mišljenje. Ako sam niksad znači, bio bolestan i bio je u, u krevetu bio leža, nije imao dole palja, da izađe iz palja. I jednom se desilo kaži, da je Gubek predvodio, započeo znači da onio tegvi počeo da prevodi, ovaj. Započeo znači namaz je ovaj počeo. Da Gubek je bio ima a onda je, kaže, ušao u meši da lahu poslanik sa lalahu, ali je se na to, to navodio Išara i lahu. Pa je Ebu Bekr osjetio, primijetio da je on ušao. Kako mogu primijetio? Zato što ulazi sa strani, za išenje stvari. Ušao sa strani, sa lije strani. I osjetio, primijetio da je, da je, da je poslanik sa lalahu, ali je se na mušao. Pa je Ebu Bekr, a on je bio imao način. On je htio da, i, da kreni nazad da kreni nazad, ustupi mjesto poslanika sallallahu alaihi sallam. Znači, htis putefa kada je. Pa mu je išaretio, kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, kum, kum mekanak, ostani na svoj mjestu. Išaretio Iša, ostane na svoj mjestu. A onda je došao lahu, poslanik sallallahu alaihi sallam i sjeo sa njegove lijeve strane. Znači, evo, vrkri je u njemu sa desnih strana. Pa je Aisha radi Allaha rekla kaže fe kane Rasulullahi sallallahu alaihi sallam yusalli bin nasi čali se kaže Allahu poslalnik sallallahu alaihi sallam je predvodio ljude sjedić u Ebu Bekr kaimen a Ebu Bekr stojić Znači Ebu Bekr je stojao pored njega za njegove deske strane a poslalnik sallallahu alaihi sallam sjedio. Kaže jukde da Ebu Bekr bi salate nebili sallallahu alaihi sallam Ebu Bekr se povodio <coughs> Za, im, za, za imamom, za poslaniku sallallahu alijesana. Kaže, ovo da nasu, ovo da jukdedi nasu, bisalati Ebu Bekra. A ljudi se povodili za namazom Ebubekra. Bekra. Ljudici gledali, znači pratili Ebu Bekra, a Ebu Bekra poslanika, sallallahu alijesana. E, iz ovog hadisa, znači zaključuje, da je Ebu bekre, na, ono što nas interesuje, znači da je promijenio nije, on je prvi počeo da bude imam, pa je promijenio nijed iz imama, u muktediju, jer je klanjivog zaposlanika sa lalancenom. I znači nije, nije poslanik sa lalancenom je mu rekao da ponovi namaz, da prekine i slično tome. Što znači da je ispravno u takvom slučaju da se promijeni nijet. Ako je moguće 110 sada u praksu nešto slično. Ali bitno da se zna da može. Da se promijeni nijet. Iz i, nijeta imama u nijet muktediju. Sljedeće stanje. Da se promijeni nijet. A... Iz, on, iz, iz nijeta onog koji klanja za jednim imanom da klanja uh, u nijeta klanjanja za drugim imanom. Znači, zanimite za jednim imanom i onda se desi da se promijeni. Nije više ovaj iman, nego duđi drugi iman. A mi idali isti u namazu. Jer ispravo namaz je u redu. Uh, da ovo dozvoljeno. Da je dozvoljeno da namaz ispravo onih koji klanja na takav način, za, takav, za takvi iman. Jedan došao, počeo da klanja namaz, drugi ga zamijenio. Šta je dokaz stoma? Dokaz u hadisu malo prispomim. Prve počeo u Bekru da klanja, a oni svi su uh, klanjali za Abu Bekra. Pa Ebu u je onda uh, ustupio mjesto poslaniku, sada se na povodio sa on za poslanika, sada se a ljudi dalje i za njimi za poslanika su dolazili. Što znači da je imam bio glavni imam je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A oni sjedili, njega nisu ni vidjeli ljudi, dok se povodili za Ebu Bekra. A također imamo događa ovaj hadis koji je mutefak ali i u Bahari muslimu a to je a, događa kada je ubijen Omer radi Kada ga ubio ko? Abu Ebu Luhle, Luhle, Luhle Međusi. Kada ga ubio na sabah namazu. Pa je Ebu Bekr Pa je, pardon, Omer radi Radjelavan, Omer radi dao znak i šarite povuku Abdurrahman ibn Aufa, pa je on na njegovom mjestu stavljeno. I završili su namaze. A Omer radi Allah, on koji je namaz, je prekvi namaz zbog uboda, na nožnog koga je izlazka, kjer je klanjao u ranama, okrvavljeno. Što ukazuje znači da su oni koji su klanjali za Omerom, počeli za njim da klanjaju, ali su završili namaz za imamu koji bio Abdurrahman ibn Aufu. Onda promjena nijeta iz, od men, Muma, odnosno Muktedije u imama. A to isti u ovaj slučaj, ovaj hadis od Omeradjelom, ubisu Omeradjelama. A to je da je Abderrahman i počeo kao Muktedija, namaz, zanijetio kao Muktedija, a onda je prešao u imama. I time je bil namaz ispravo, niko nije dovoljno pitno stavio namaz e, da da tražio da se ponovio na namaz. Znači sve ovo, dođer smo vidjeti spominjali, ove tri solucije su ispravne. Sljedeći, da čovjek promijeni nit iz osobe koja je klanja sama za sebe u nijet imama. A tu su pod naštice održavao, tako? Imamo taj slučaj. Pa svoj, u ovih me sila odlično spominjali, ima raziložnog učenjaka, jel? Ali mi govorimo ono zašto imamo argumente tako da ne ulazimo u detalje, znači. Ovi hadis ukazuju da je ovo ispravno i da ona, da najispravnije na osnovu naših znači, argumenta jasno. Tako da ne ulazimo u detalje, razidlažemo količenjaka. Znači, promjena nijeta. Onaj neko krene zanijeti da planja sam za sebe. I da onda promijeni nit u imama. Nije bitno da ne govorimo sa koji namaz klanja. Koji namaz klanja imam, koji klanja namaz oni koji muktedije koji planja za njim. Tako da ne govorimo o tome, ne govorimo. O sam promjenu nijet nijeta i imama. Počeo da klanja sa nijetom sam, A onda završi, pred pre, promijeni, nije tu i mama. Ispravno je to dozvoljeno. A to je ono, tašna slučaja da neko počne dođe umešiti, klanja recimo, ili poslije namaza, da neko ustane klanja sunete. Klanja sunete, dva, dva rekata sunete poslije namaza, a dođe neko koji je zakasnio, nije klanio fars. I stane do njega, dirne ga, u rame, da nije znao da klanja za njim koji ima oko muktedija, da se povodi za njim i klanja za njim. Znači ovaj počeo sam i to klanja još na filu, a ovaj došao i klanja za njim farc. To je taj slučaj. Znači sad ovaj koji počeo da klanja sam za sebe, treba da pretvori, da promijeni, nije tu ima ama, sad je on ima. Pa ispravno u ovom slučaju da je to dozvoljeno. Dokad za to je hadis Abdullah Nabasa radijela Anhuma, A to je onaj hadis uh, Motefakon Ali, u kojem je došao da je on kaže da je boravio ko svoje tetke. Ženi poslanika sa lalavcima. Kaže, pa je poslanik sa lalahu, ali se ne ustao u noću da klanja namaz. Kaže, pa sam i ja ustao. Pa sam sa njegove liri strane. Poznati hadisi, imam se veću dosta puta. Stao sam sa njegove liri strane. Pa je on uzao, kaže, za moju glavu I kaži, postavimo sa moj desni strani. Kako ga je desni strani postavio? Da li sebe ili ispred sebe? Iza sebe. Ispre. Ili ispred? Iza sebe. Kako će iza sebe okrenuti ja. Lakše je ovako ispred, znači, kada uzme ovako pojedinje. Ili iza. Izdekljiva, izdekljiva, Uglavnom, Adis neće vjeriti u što ukazuje, iako je sklanio na filmu? iako je na filu, znači nima razliki, osim ako se naznači razlika, da ima razlika u nečemu izme na fila i faksa. Iako je vjeriti o na fili, znači govori o tome da je dozvoljno. Posladnik sa Lolaven počeo da klanja sam, zar nije biti da klanja sam, nima su umije po toga. A ovaj se se priključio. I naslovacu dalje posladnik sa Lolaven završio koji ima. Tako. Znači što Hadis jasno ukazuje da može, da je, da je to dokaz, da, može se, da je to ispravno tako klanjati. Neko je počeo da klanje na filu, neko se priključio, znači razgao, razgao u namadsku na, na klanjaku, sad to je druga mislila. Ispravno da može i to. Doće nam to, u očima to mi zničemo odgoven za to. Uh, u ovom slučaju od nas interes je to, znači promjena nijeka iz, znači, iz onog stanja koje klanja sam za sebe u imama. I Adis jasno kazuje, Adis Mutefeku na legi, da je to ispravno. Sljedeći slučaj, peti, prezadnji, a to je da promijeni nijet. Od nijeta i mama u nijet da klanja san za sebe. Uh, Odre skupina učenjaka kaže da nije dozvoljeno osim izopravljanog razloga. koji je pradan razlog. A to je kaže da muhtedija koji planja za imamom, da mu se desi neko neki opradan razlog, pa ostavi imama sam. I onda nastavi imam da planja sam, da se više ni imam da planja sam. Ja tako da ne, ne klanjaju melec sa njim, tako? <laughs> Jel' tako? O, ako bude tako, znači, kak god klanjam, uvijek klanjam džemata je tako. Ako računalo da melec klanje sa njim, ne možemo nikad samim klaniti, uvijek klanjam džemata. Znači, počne mi dvojica zajedno da klanje, recimo, da, da, da dvojica ljudi klanjaju. Počnu dvojica da klanjaju sami i u toku namaza muktedija koji klanja za imamom, nešto mi se desi, nije ima obdisek, nije ima nije, I prekine namaz odavde svoje. Obav je zadat namaz, ne da kraja. Neko ostane do kraja, stivne s ramotama, jer ljud vidi da ja izgledam, jer ću se do kraja čepat će čepa to poslije, kažem. Napusti namaz. I čime napusti namaz, ostav imam sam. Kad je ostav sam, znači plan sam za sebe. Više nije imam. Ne preduh nikog. Uh, u tom slučaju, znači, uh, dozvoljeno Do, naravno, dozvoj, ne narod dozu nema izbora majbutani imam znači pretvorio svoj net iz imama u u osobu koja klanja sam za sebe. I zadnji slučaj a to je da se pretvoj, da da promijeni net iz od, iz Moktedije u onog koji klanja sam za sebe. Kako neko klanja u džamatu klanja džamat kao muftedija za imamo. I u toku namaza izvoji se izvoju se iz, iz, iz džemata, sam za sebe zavuši namaz. Je li mu ispravo namaz, je li dozvoljeno to? Jedan stav učenjaka je ovdje, jedan stav učenjaka je ovdje, da mu je dozvoljena, ako ima širijasko opravdanje za to. Od širijaske opravdanja za to, kaže recimo da imam oduži sa namazom. Duži nego što je sunet. A onom koji planja za njim, iz odreženog razloga trebog da zaviši što prije namaz. Da li zbog bolesti, da li zbog neke žurbe ili tome slično. Kaže njemu je dozvoljeno da se izdvoji od džemata, da se izdvoji sam nasljeg namaz dalje, samo se izdvoji ili u toku, ako ne može se izvojiti mas jedne i s druge strane i ljudi klanjaju, da samo on, znači, ubrza svoj namaz za sebe ga završi, predat selam i idje dalje. I namaz nis prava. Ako ima opravdanja, drugi je stav kaže da nije mu da se izvoji. Tako. I da završi namaz. Nego treba da prekinje namaz. Da, znači, prekinje namaz i onda kaže, izdvoji se. Kad prekine namaz, izdvoji se i onda klanja kratko, ako je htio da skrati, kratko taj namaz i ide dalje. Šta je dokaz jednima, šta je drugima? Dokaz prvima je prvom ono stavom a to je da je dozvoljeno da se da završi, klanjam kao muktedja za imamu i u toku namaza, zbog bolesti ili zbog toga što imamo odužio, on sam za sebe završi namaz. Bez toki idam, završi namaz i kažu, ako ima opravdanje, kao što smo imili ovo opravdanje, njemu je namaz isprašan. Šta je dokaz za to? Kaže, dokaz je onaj hadis čovjeka koji je tlanjao za muaz ibn Džebelo. Hadis bilježit Buhariju muslim sva dva sahija. Da je čovjek klanjao za Muaz ibn džebelom, pa je Muaz ibn džebel odužio kirajati. I onda u toku namaza izvojio se čovjek i završio sam za sebe namaz. I pozdravio se poslije posljedniko sa lalahu alimha sada. <laughs> Požalio se kako Muaz ibn džebel odužio namazu. Pa tako došao onaj tekst hadisa koji je, sad, je osnova za klanjanje u džemaatiju. Osnovni hadis, kako se, kako treba da čovjek klanja koji predode namazu. Baš zbog ovog događaja, rekao to je poslanik Salona. Jesi je bio naljutio na Muaz iz Mdžabela. Čak se spomnio da Rivajetima da je promijenilo, da je lice promijenilo boju. Zato što je bio ljut na njeg. I rekao mu, ja Muaz, Fetano, nente, ja Muaz, jer ti praviš fitnu ljudima, došli do fitnu iskušenja zbog svog oduživanja namazu. Pa mu je rekao kada neko od vas stane da da fala samla jedan u kombinans kada neko od vas predvodi ljude felju half fifth da kaklanja lagan namaz kraći namaz zašto feina fihim da'ifum yujinim ma'slab sagir djeca kbir imaju stari na rid bolestan zel onaj koji je potrebu neku ima u žurbi u provozu nije došo znači A na našu gazija. Vojdas sallallahu Kada kanja Hasan za se, Kada kanja sam sam sa sobom na sama. Za sebe. Na filmu na klanja, kod uži koliko hoće." I ovaj hadis je osnovni hadis kako treba klanjati ljudi, kako treba redovati u namazu. Glavno, onom hadisu došao da nije rekao poslanik sallallahu alajhi wasallam tom čovjeku da ponovi namaz. On je vratio: "Zašto je tako uradio? Potužio se na mu azimi A u reči, bilo Ansari koji je uvjetro na uriju u svoj uh, uh, uh, na svoju njivu, ili radio. Mahađiri su bili trgovci, a Ansari su bili bavili poljoprivrednom. I on je žurio da, a Moaz zebel Džebel dugi je na Saba. Uglavnom Adis ukazuje na to da je se ode ovaj čovjek izdvojio, počeo da planje promokterija za Moazima i Džepno, pa su u toku namaza izdvojio i završio san za Saba. Što ukazuje, znači, da mu je bilo bajatel nama za nije bilo ispravljeno, rekao bi poslanik Sadlancentvo ono po na A namaz. A imao opravdanje zbog ne. toga što ovo je duže. Mi smo rekli, drugo opravdanje može biti bolest, da čovjek je samo zaboli ga glavom, nešto se desi toko namaza i ne može više da trpi I onda, i onda za sebe završi skrati namaz, završi namaz, ima džemat, brojismo ima vrijednost džemate, rekao je u džematu osim onaj dio što je završio sam za sebe drugo mišljenje kažu da to nije urijed, da to nije ispravno, kaže treba prekiviti amaz i klanja ponovo sam za sebe. Zašto kaže? Jer oni kaže ima rivajt u muslima, ovog istog hadisa. Rivajt kod muslima ima, kaže da u njemu došlo kad je فَنْصَرَفَ رَجُلُون فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّىٰهُ Da je ovaj čovjek, o istom hadisu dovorimo, da je ovaj čovjek, pardon, فَنْحَرَفَ فَنْحَرَفَ رَجُلُون فَسَلَّمَ Pa se on izdvojio, pa je predao selam, pa, pa je klanjao sam za sebe. Što kaže, ovaj rivatu kaže da, da on nije završio ta isti namaz, nego prekinuo taj namaz, pa je ponovno I kako ćemo znat, ko je sad upravo, šta je ispravno je ovdje? Ispravno je, kad se ovdje dođemo, znači imamo, ovaj, znači imamo razilaže između hadisa, koji mu tefakon ali je, i Buharim muslimom, između onom u kojem se izdvojio muslim. Koji jači. Znači, od onih, kada gledamo šta će ovdje što je motefakaliv? Ono što ćemo se složiti u oko, oko, oko, ovo, oko toga teksta, a nisa, šta se desilo, je jači od onog kad se izvoji sam, u sam muslim oko, oko onog što dođe sad nekim dodacima. Ako su oprič, a ovdje jesu oprični, govorim kad su oprični, kad nije oprični, znači ima širini. Tako znači, da je ispravno ovo što smo navrli, ovaj prvi stav. Dalje, mesele koje su nam ostale, a to je, E sad, razlika u nijetovima. Da se razlika je nijet imama i nijet muktediju. Imam planja jedan namaz, a muktedija planja drugi namaz. Ovaj za nijet u nafilu, ovaj za nijet u farsu. Ovaj poodni, ovaj sunete. Znači, može biti imam jedno, ovaj drugo. I obrnuto. Uglavnom, nema razila među ženjacima da ako su Uh, imam i muktedija, ima isti, isti uh, kanja isti nijet, nijet je isti namaz, jedno farz in sunnet. da je to istra. Znači da je namaz istrada u To je osnovno. Međutim, razilaže se, učenjaci oko toga, ako je imam, ako se nijet imam, razilazi od nijeta muktedija. Znači ima veliko razilaženje. Uh, uglavnom, uh, Da se pomeni mm -hmm. sa savučenje neke ispravne, stavono na čemu je, na čemu je uh, šafijski mezheb i koji izabao Ibn Hazim i mnogi drugi učenjaci unutar drugih mezheba. A to je da nije uslov valjanosti klanjanja u džematu da budu isti i nit i mama i muhtediji. Uh, zašto nije uslov? Zato što hadisom kazuju da da smije biti ranske. Mnogi su dosta mislili što melo ko ima ranska. Ranska nije između imama i muhtediji. Pa ćemo tu na brzesinu spomenti. Naći tu imamo jedna, dvije tri solucije. Četiri. Solucije razlike u njetonu. I time ćemo završiti večerašnje uh, če, če, predavanje. Prva solucija, a to je da klanja uh, muktevija na filu, a ima fazna mas. Znači, ona koja klanja za imamu, klanja na filu, a on, naši opšte na filu nešto drugo, a ima, ko planja, kada fars namaz, on zadnije ti je fars namaz. E, učenjaka je na stavu, večina učenjaka je na stavu, ili kako kažu, čak neki kažu da ne ima da je da je ova, ovako planjanje, znači da je namaz ispravan, da je dozvoljeno planjati da je namaz ispravan, I, kod, i mama, kod i mama četiri meziba je to ispravan. Šta im je dokaz? dokaze, Hadis Hadis koji koji bilježi vjerodostavni islamski izvor od Abu Dharr radijallahu anhu da je došlo da je poslanik sallallahu alajhi wasallam rekao Abu Dharru ka kako ćeš ti se ponašati kada budu namjesnici namjesnici koji budu odgađali namaz, sklanjali ga van njegovu namasku vremena. A u sve desno postoji. Kaže, evo, yumi tune salaran vaktiha. Pa je odgovorio Argozar, znači klanjali namaz van vremena. Ili ga odgodi skroz pred kajem vremena i ga hadljali van namasku vremena kaže njimu ebo dver, kaže fe šta mi narežiš Allah poslanče. A on njimu kaže, salli sallateli vaptiha, kaže kláňaj namaz u njegovom vremenu. Znači kaže vrime tog namaze kláňaš u njegovom vremenu. Kaže fe inedrektiha miahum, ako ga kláňaš sa njimam u džemartu, dostigneš kare, fe salli, kaže fe inaha leke navne. To je tebena fila. Što je tebena fila znači trebaš znači, znači, zaniet na filu klanjaj farz sa nijekom kao farz u njegovo a kada uđe traaš otići u džema da klanjaš kada oni klanjaju kad god odradi banje u namasko vremena klanja ga kod onfil ova radi se inače odgovor nama da kako se ponašamo u slučaju kad profulaju sa Saba. sa sa sa namazom zbog bakterije oni klanjaju za namazom na u rani a treba sačka razsko od 30 do 45 minuta i Onda mi u tu slučaju šta, šta možemo, a, a, a, blismo džamije, trebamo klanjati u džematu, odijemo i klanjamo šta? Klanjamo na filu, zanimljamo na filu klanjamo. Pogotovo znači prije, prije nastupanja samodskog vrema, koju na filu možemo klanjati? Klanjamo u džematu, još klanjamo u džematu. Kad dođemo kući, klanjamo fars. I bez, znači, Hadij iz koda opisuje naše stanje. Tako da ne moramo nešto izmišljati o sve. Također ovo dokaz za ovaj za ovo mišljenje onaj hadis već ga spominja Gerdosan hadis u kojem je došlo uh, od jejednog nesvoda da, da su za za vrijeme uh, za vrijeme hadža da su planjali sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem sabah namaz u mešdžidu Hajf uh, kaže pa kada su namaz, uh, postanik, -o -o su se završio namaz poslanik sallallahu alejhi ve sellem u trenin svidi se dvojica ljudi koji ne isplanjaju pa i rekao njima kaže da ih dovedu, rekao ma mene ako man to saljama šta vas steže da planjate sama A sonu rekao, kao mi smo klaniali u svojim šatrima, u svojim šatrima, u svojim kaže, fa la nemojte to uratviše, kaže, ida salijte uma firahalikuma, kada bude klaniali u svojim šatrima, svojima mjestoima, kde boravite, kaže, soma, ete ituma merskid djemaat. A zatim dođete, ki se klania u merskidu djemaatu, salijama am, klaniajte sa onima to klanja u djemaatu. Fa inniha lakuma naafila, vama je to naaf čopit hadi iz direktan o, o pitanju koji mi govori da čovjek znači može klanjati za onom koji klanja farz namaz, a on klanja za njim na fil za nit na fil klanja za njim na filu i da mu namaz ispravno vidaju i jedu da se da se na takav način klanja da se razkuje nije od imamama i muktebi. Slijedeće stanje da da muktebia klanja farz iza imama koji klanja na fil. Ispravni stav da je to ja Da je dozvoljeno. Dok raz tome hadis mutefakun aliih od džabra radi Allaho anhu se prenosi da kaže Mu'azi ibn Djebel kane i usallima Rasulullah sallallahu sallam el iša akhira. Kaže Mu'azi ibn Djebel bi klanio Allaho i poslanika namaz. Šta Promeshon ima svoj on ima svoj, znači on kanon predvodilije. Odšao je planij za poslanika sa na sjemijacu na Mars, kada zumer Erdje ga pa se vratio svom narodu, svojim ljudima gdje on bio ima. Kale Foysaldi bihim tilkesalak, pa klanio sa njima taj na Koji Ko idemo jači opet tamo. Ko ima tu di solucije. Da je klanio za poslanika sa na sjemijacu fars, a da je klanio sa svojima na Filip. Je tako? ovo je tako? A moglo je i obroniti, može obroniti. Moglo je da klanja šta? Na filu za poslanik, sallam, a farz svojima, tako. Gledan, učenjaci ovdje uzimaju kao soluciju da je klanjao farz za poslanikom, sallam, sallam, a da je na filu, a, pre, da je klanjao, kada je klanjao svom džematu za nitio na filu, a ljudi klanja za njih farza. A o tome govorimo ovdje. Znači, da imam vude da je klanjao na filu, A oni i Kojtan je zanio da kaže da se zadijeli kanje fax. I čak ima u dodatku. <laughs> dodatku koji Biljegi Tahavi da Rekutni i i Shafia uh, u svojoj svojoj knjizi um, ima dodatak. Kaže je lahu tatawun wa lahu Kaže njemu go bio taj namaz tatawun. Dobro voje namaz kada bi odgovodio svojim džemaat. Kaže a nije imao bio fax. Sin da ovaj dodatak ima slabosti ima slabosti, a učenjaci ga spomenu narodi dokazu u ovom na Nas imet u ovaj hadis naši a to je mutafak u nadehi, koji ukazi dio hadisa ukazi, i čak kaže Ibna Hajar, Hafiz Ibna kaži u komentara u hadisa u Feth al-Bari, kaži istudella bihavahal hadisa na siha ti iqtidal muftaridi bil mutenaqil. Jaži, sa ovim hadisom se dokazuje da je ispravno, da je valjano da onaj koji klanja farz klanja za onim koji, koji predvodi imamo koji klanja na filu. E, dalje. Inači, Allah zna da boje ispravno. E, šta nam je ovdje? Koju ovo solucije možemo ispoditi u našem stajanju? Za Ramazan. 60 osoba dođe na teravih namaz i zakasni na jaciju. Pre, prođe ga jacija na namaz. I on dođe, oni klanjaju teravih. I šta je greška tu? Greška je kad oni koji dođe saktiti se njih više, oni vano za sebe klanjaju fars, oni za sebe klanjaju teraviju. Kogđa je Fendi, ali ko klanja teraviju, teraviju, on vano za sebe drugih džemati imaju. Tu je neistrano. Ne, ne klanjaju se dva džemata u jednom mešinu. Nego šta ti može iskoristiti? Po ovom se da radi. On klanja zanijeti fars, a oni klanjaju, oni klanjaju na filu. Klanjaju teraviju namaz koja je asunem. Namaz na mu steha, na fila. A on, a on zanijeti jaciju i on zanijeti sa njima, znači klanja dva rekata ako klanja, ako predaje sela na dva rekata ako predaje sela na četiri gada svakako potrebno se kako i treba ako predaje na dva rekata znači samo dodaje još dva rekata i time planja on svoj farzu namaz još ga klanja u džemantu spoju još dvije stvari to nam je to pitanje koje nam odgovara znači ovam sela odgovara za to stanje ko imamo u e, Da je treća solucija da klanja onaj koji klanja davontedija klanja farz za imamom koji klanja fars nekog drugog namaza. Znači razlikujem se namaza koji klanja je. Ovaj klanja za nietio da klanja farz sabaha a ovaj za nietio klanja fars podne namaza. Da li ispravno tako? Pa kažu činjaci ovde kad se ovo dešavao? kasovo može da. Kana kanjao da čovjek e, propstio jedan namaz, došao ga jedan namaz i hoće da ga naklanja opravdano propstio, naravno, govorimo o tom stanju. Čuprespavao znači, i zaboravio da klanja, e, ili došao u situaciju kao u Sa'af da nije klanjao u prvom vremenu na namaz koji je trebao klanja, i sad je došao i vratio se kući i došao džamada i se klanja, je se pravna farsa, a io treba tane tvarci. I razguye se njegovo sada on klanja jedan namaz, a imam koji predvodi farz klanja drugi namaz. Ovo kanja se klanja sam se razlikuju namazi. E, eh, ovdje imam nekad tri stanja. Prvo, znači u je to, ovaj, vidjet ćemo da je to u Džaris. Prva solucija, da se broj rekata i ono koji planja kao muktedija, ono koje klanja ima da je isti. Ovaj klanjava podni namaz, ovaj klanjava kindiju namaz, četiri četiri rekata. Znači oko takvog, Vid da klanja jedi za drugi nema nema smjerti to e, Drugi slučaj da da onaj koji klanja da dru rekata znači e, onaj koji klanja farz namaz kao muktedija e, ima više rekata nego onaj koji klanja kao ima. Bezumno Tanja dva rekata sabana namaza a ti se a ti nisi strano jaciju maza. Prespavoj to misliči. I ti traš Tanja četiri rekata tako. I hoćeš da tanjam sa njima u džamatu, pa ćeš posle klanjat sabah namaz. Posle da znači da tanjaš sa njima u džamatu, jaci koji kojen isto, a da, idi, da idi ti red Govorili smo o tom redoslijedu tanjavanja. Znači u ovom slučaju Đorđo kada hoće red po su da završi naklanja. Znači e, ili tanja ova je tanja akşam namaz ima, a ti trebaš da naklanjaš odi kindije kata. Ti klanjaš farc, a on klanja fać, a u tebe više. I tu isprav, a tu nema smeta, zašto znači džajiz je ispran, Zato što ćeš ti dodati. Niman smo i ti on završio predovselam i ti dodaješ. Problem je u trećoj soluciji. Da je tvoj, tvoj boj rekata koji klanjaš manji od broja rekata koji klanje ima. Imam, klanja. Jaciju četiri rekata, a ti nisi klanio akšanoma. Ti klanjaš tri rekata. E šta sad kaže? E tu je pitanje već. I krenuo si, znači jedna je solucija tu, šta da uradiš? pañaš san da, da pao sačkaš, ovaj, jedna slucija, onda budeš kao da saška da, on, da, da, on, da oni otelje jedan rekat. Ja <tis> I onda priključi se, oni kažu ti 3 i ti kažu 3 i pedarcela. Pañaš akciju pa onda. I spani Miša zove da podepsi A? Ne, ne, ne. Treba podepsi jedan nama znači. Došlo do vremena ti, ti rešio kabus afra odgodio. Nemaš ti pravo se klaniti, Jaci, kao Musafir. Ti kao Musafir nisi, nisi klanjao Akša kao Musafir. Nego odgodio da ti sastaviš sa Jaciom. I došlo si žemato klanjač. Akša je ono malo sklanjao. Šta će sa Jaciom? Vreš nešto vam skratiti. Nego klanjaš za njim, znači, ova solucija je jedna. Znači, da, da sači kad oni klanjao jedan rekat, ili dva pa onda ti dodaš i dodaš klanjaš koliko te treba. Ali ako bi počeo sa, sa njim na početku i ti klanjaš Naci tri rekata, a oni dodaju još jedan. Šta ćeš u tom slučaju raditi? Ima skupio, znači ako kaže nije dozvolo tako plaćati. Do dozvolo taj šušira tako. Ispravno je ovaj drugi stav. I mnogi savjet je znači sada je to drugo stalo. Samo sve tri solucije ima. Kad ti plaćaš tri rekata, a on dodaje još, ako smo govorimo o jaci. Plaćaš tri akşamljaci. I plaćaš i tri rekata i sad trebaš ili sačekat ili predesavam. Tu ste dvije solucije. Jednoj drugoj ispravno ili da ti znači, sjedniš, pročiš eterijat, oni dalje tanje, on si ustalo na četiri rekade. Ti pročiš eterijat, predaš selam i zapiš. To je jedna solucija. Druga, da ti pročiš eterijat i sjediš i čekaš. Kada oni ponovo, nakon četiri kata, sjednu i oni proči eterijat, zajedno sa imamu, predaš selam. Jedna i druga solucija je ispravna. To su mnogi savremoćenjaci, o tom se govori na takav način su riješeni. Mada ovakvi ovaj primjer nisu došli u vjerodosnim hadismom. I sljedeć stanje, a to je klanjanje onaj, ono, ko potpunjava namaz za musafirom, onaj koji krati namaz. Klanjanje za takvom osobe je dozvoljeno. Dozvoljeno je onom koji, koji klanja puni namaz, koji nije musafir, koji mu pil, za oni koji krati namaz. Znači, dozvoljeno je da klanja za njeg. Međutim, kako treba da klanja? Kada musafir preda, na, preda selam, on krati namaz. Recimo, znači, klanja puni namaz i on preda selam na drugom rekatu. Uh, onaj muktedija koji tanja puni namaz, obavezani da ustani i da doda još dva rekada. I oko toga jel, nima deline i takav slučaj se prenosi, od koga? Prenosi se od Imran ibn Posajna, međutim u Hadinsku je dalje se. Prenos je takav slučaj, jel, uh, da je Poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da je u Imran ibn bio sa njim jednog od bitaka, Pa kaže, eh, odnosno bili su u Meki, priliku ostobađenja osvaja na Meki, kaže, pa je poslanik, salallahu, a ovdje i vselem, tlanjao, osamnaest ovaj, noći je boravio u Meki, tlanjao eh, je eh, sve namaze, farzove, skraćeno, po dva rekata, misli su oni koji se krati, ja? I rekao je, kaže, ja ehl veled, o stanovnici Meki, salalu aruban, tlanjajte četiri rekata, fe inna paomun safrim, safri mi smo uh, mi smo musafiri. Recite mu ali i znači nema sumnje pobo da je da ovo je ispravno i uh, znači naučen svakog na učanica da je bila khilafi znači, nema razila učenjacima da je onaj, jer nema drugi solucije, onaj koji klanja pun namaz ne možemo pravati za musafira. Uh, sljedeći stanje. Uh, Sljedeće stanje je da onaj koji klanja uh, je musafir, a klanja za, za imamo koji upotpunjava namaz znači nima smunje da je dozvoljeno da je, da ispravno klanjati Musafiru za onih koji klanja pun namaz, samo se postavlja pitanja šta je ispravljeno? Jer treba da, da Musafir upotpuni namaz kao imam ili ili smije da krati, da ga skraćemo klanjati. Uglavnom, većina učenjaka je nastavu da Musafir kada klanja za imamom koji potpunjava namaz, da je da je Musafir obavezan da klanja puni namaz. Kada klanja za imamom koji klanja puni namaz, bezlobašten u faas, u safir, obavezan je da klanja pun namaz. Pa makar on prispio, znači, on da prispio zajedno na jedan rekade, kada ustane, ako je to namaz u četiri kade, treba dodati još tri rekade. Ovo se prenosi uh, od Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhuma, u hadisu koji je bliži mnoho za imam Ahmed, u kojim je došlo, uh, da su, kaže, bili smo sa Abdullah ibn Abbasom u Mekic, od Musa ibn Selema, i kaže, uh, Pa sam ja rekao, in uh, pitao, glav namasa, inna ida kunnamaakum salejna erban. Kaže, mi kada budimo s ovom, tlanjamo četiri rekata. Oida rajana ida rehalina salejna rekatina. Kada se vratimo naše šatore, kaže, mi tlanjamo dva rekata. Pa mu je gurao glav namasa, ker je tilke sunne. Tilke sunne tu abi al-qasmi, jer to je sunnet Abu Qasima, to je sunnet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Знаči znači, tako i treba. Prenosi čak da je to od poslanika sallallahu alayhi ve sellem. A i sada se prenosi pod Abdullah ibn Umara. I dva rašter ajeta se kaže da je bilo da treba klanjati da onaj ko safir saafir planja za onim koji potpunjava namaz za plañja za njim puni namaz. I ova stav je bliži i da je bliži strana. Drugi savučenjaci kažu da je posaafiru dozvoljeno da plaña da plañja skraći. S tim da ova stav ako bi ne tako Klanjao iz neznanja, ako je klanjao namaz mu je ispravan. Namaz mu istana, ne treba ponoviti namaz. I sa ovim mi smo završili pitanje uh, vezanja za nijed, kao šak, varjano si namaza.